Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hvala Allahu zvišenom. Ek sunar vrši Pagod svi salam in Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ani bu korditu, ashabi, svesednih knikgu sunneta i kudusunikdan, amin ya rabbal alamin. Anakon toga, bratshu, moja draga, nastavlamo se našim tafsirom, komentarom, Allaho wa jalla wa ala govara. Izniegovia kniige. Uh, a kao što znate nalazimo se u suri An-Nisa poglavlje o među odnosima i uređenju društva uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koji su na redu kaže A'udu billahi mine shaitanir rajim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 وكل لو وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما يئرnici koji se ne bore osim oni koji su za borbu nesposobni nisu jednaki onima koji se na Allahov putu bore i mecima svojim i životima svojim One koji se budu borili uvažujući metke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili i on svima obećava lijepu nagradu deorajatim minhu wa maghfira wa rahma wa kana allah počasti od sebe i oprost i milost الا فراشتا اي سميل واستني ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فؤلاء مقواهم جهنم وساأت مصيرا قد بُدوا وزمالي دوشه انما كيسو سے prema sebi ogriješili meliki će upitati šta je bilo s vama Bili smo potlačeni na zemlji, odgovorit će, zar Allahova zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekut iseliti, reći će Meleki, i zato će njihovo prebivalište biti džehenem, a užasno je on boravište illa almustad'afin minar al rijali wan nisa'i wal wildani la yastafi'una hilatan wa la yahtaduna sabila Samo nemoćnim muškarcima i ženama i djeci koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali put فَولائِكَ عَسَ اللهَّهُ أَ يَعفُوعَنْهُم وَوكانَ اللَّهُ عَافًُّا وَفُورأَلحتْشَ إما ناد أُبرستِتِ يَرْألَادِ الشَّادِْيهِ إتْشْ وَمَي يُهاجِ فِي سَبِي للِل يَجدِ فيِيأَْرض ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما هنا يكون الله رضي نaci se na zemljim mnogom mjesta uprko svojim neprijatelja i slobod A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. Allah mnogo prašta i milostija. Vraću moja, ovdje uzvišnja Allah subhanahu wa ta'ala govori kao što vidite u društvenim pojavama i o velikim šarijatskim obavezama. Na prvom mjestu ovdje Allah subhanahu wa ta'ala Vspominje vrednost djihada na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, jer je djihad jedan od ibadeta, kojeg Allah subhanahu wa ta'ala voli i sa kojim je on, jalla wa ala, zadovolen. I ovdje nam Allah jasno podcrtava, da nisu isti oni, koji se bore na Božijem putu i oni, koji sjede kod kuće, a pritom nemaju nikakvog opravdanja, što sjede kod kuće. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nisu isti Oni koji sjede od vjernika, osim onih koji e, za borbu nisu spremni, koji imaju mahanu, koji su bolesni, koji su stari, koji su slijepi i tome slično, i oni koji se muđahidi bore na Allahovom putu i mecima svojimi životima, svojim Allah je muđahide borce na Allahovom putu i mecima svojimi životima, svojim nad onima koji sjede kod kuće, uzdigao za jednu cijelu deređu ili jedan cijeli stepen. A svima je Allah obećao, dakle, dobro, zaista je Allah uzdigao i odlikovao borce nad onima koji to ne nisu, dakle, velikom nagradom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kada je Allah objavljivao ovaj ajet, pozvao je Zejda ibn Thabita da ga zapiše, jer je poznato da je Zejd ibn Thabit jedan od prisnih pisara objave. I Resulullah, alaihissalatu wasalam, ga je pozvao. i Allah, subhanahu wa ta'ala, mu je u samom početku kaže, objavio ovaj dio ajata. La jeste u ilmu'minuna, la jeste u ilqaiduna min ilmu'minina, wal muđahiduna fi sebi Nisu isti oni koji se koji sjede pod kuće odvjernika i oni koji se borje na Allahovom putu. Bez ovog, osim onih koji za borbu nisu spremni, isposobni. Dakle, u početku je ovaj ajet objavljen bez ovog djela, bez ovog izuzimanja. Kaže Dzejd ibn Thabit, kada je to čuo Ibn Umi Mektum, a sahab koji je bio slijep, došao je kod poslanika Muhamada, a.s. Poznato je da je Ibn Umi Mektum bio čovjek koga je Allah, Allahov poslanik ostavlja u medini za sebe, kao nam jesnika, da bude emir, namjesnik i vođe u Medini, dok se poslanik, a.s.v. vrati. I a, rekao je Resulullahu, a.s.v. O Allahov poslaniće, tako mi je Allaha, ja volim borbu na Božjem putu, ja volim da se s tobom borim, ja volim uz tebe da budem, međutim vidiš da sam ja slijep, da ja ne mogu da se borim, onda je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj izuzetak odnosno ovo izuzimanje kaže Zeid ibn Thabit noga Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je bila na mojoj nozi kao što prenosi Imam Bukhari u svom sahihu dakle moja Rasulullahova noga je bila preko noge Zeida ibn Thabita i kaže nakon što je rekao to ibn Ummi Mektum kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem se promijenio Obuzela ga je smirenost, a Zaid kaže, znao sam da mu silazi objava. I kaže, dok mu je silazila objava, toliko se poslanik, alaihissalatu wasalam, patio kao što je to poznato iz sire Resulullah, alaihissalatu wasalam, kaže, ja sam osjetio takav bol na moje tijelo i u mojoj nozi, kaže Zaid, mislio sam da će da mi pukne noga. Dakle jer taj bolkoj je poslanik alejhi salatu vesselam usjetio prenio je na Zeida ibn Fabita donekle svojim svojim dakle ovaj tilom jer ga je dotirivao jer ga je u tom momentu dotirivao i kaže nakon toga kada je poslanik alejhi salatu vesselam završio sa primanjem objave kada mu je završeno ovaj primanje objave u tom momentu kaže poslanik je rekao piši osim onih koji za borbu nisu spremni Znači, zapiješi osim onih koji za borbu nisu spremni, odnosno osim onih koji su kao Ibni Ummi Mektum i slični njem. Pogledajte, braće, ovo je, a, je a, u, da je Rasulullah, alaihissaratu wasaram, prijimao objavu na različite načine. Na različite načine. A, neki od tih vidova primanja objave su bili jako teški za Rasulullah, alaihissaratu wasaram, kao što nam to jasno govori ovaj primjer. Kao što nam to jasno govori ovaj a, primjer. I ono što sam ja a, primijetio da učenjaci kada komentarišu ovaj način primanja objave jeste poruka koja se valja uputiti nama, vjernicima, slidbenice Muhameda a.s. Dakle, ti imaš jasne propise, objava objavljena, zapisana, objašnjena, sačuvana, ne, ne a, trpiš nikakav napor da saznaš istinu, da saznaš propis. Na nama je, dakle, samo da se pokorimo i da radimo. Zamisli koliko se poslanik, alaihissalatu u selam, patio da tebi objeva bude dostavljena i sačuvana. Dakle, u ovom treba da bude i bret nama vjernicima, koliko je Allah nama olakšao, koliko je nama Allah olakšao svatanje vjere, razumijevanje vjere i učenje, učenje vjere. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala izuzeo izuzeo one koji imaju one koji imaju mahane, koji su slijepi, koji su bolesni, koji ne mogu ovaj da izađu, da brane ovaj muslimansku zajednicu, islam i muslimane, normalno njihovo sjedenje kod kuće je opravdano, njihovo sjedenje kod kuće je opravdano. Međutim, i oni koji sjede kod kuće, i, one, i oni koji sjede kod kuće, a zadovoljni sam svojim sjedenjem, ovo je jako bitno i zanimljivo, braću moja, da znamo, ukoliko, primjer, radi nisu svojim srcem zagrijani za borbu na Božijem putu. I ukoliko oni ne priželkuju svojim srcem da ih Allah, subhan, da ime Allah subhanahu wa ta'ala omogućio i ukoliko ne, e, ne, ne razmišaju ovako, ovaj, ukoliko ne žale zbog toga što im je Allah dao ovu prepreku pa ne mogu da se borbe na Božijem putu, onda oni dakle, nemaju, nemaju opravdanja, u smislu neće imati nagrade zbog toga što su, dakle, ovaj, što su e, opravdani. Međutim, onaj koji, primjera, radi sa razlogom, sa uzorom, uzor makbulom, ovaj, e, izostane iz borbe, međutim, on priželjkuje da mu Allah, subhanahu wa ta ta'la, omogući način da se bori i da pomogne Islam i Muslimane, normalno taj ima opravdanje. Kao što je Resulullah, alaihissaratu wasalam, u hadisu vjerodostojnom, rekao za one ashabe koji su ostali, izostali iz pohoda na tebu. Poslanik je krenuo na tebuk, a na tebuk je mogao da krenu onaj koji imao jahalice, onaj koji je imao i met, onaj koji imao ovaj uh, hrane i tako uh, neki ashabi nisu imali, te moguče pa su pa ostali u Medini. Međutim njihovo, njihova srca i njihova razmišljanja, njihov mozak uvijek je bio uz muslimansku vojsku. Uvijek su razmišljali njima gdje su sad, kamo seće da smo mi sa njima. Uh, voljeli bismo da nam je Allah nama omogućio da budemo uz Resulullaha Muhamada sallallahu alaihi wa sallam poslanik ih je pohvalio kaže u Medini imaju ljudi koji su uvijek sa vama ne pređete nijednu dovinu nijedno brdo ne pregazite nijednu pustinsku ovaj uh, pustinsku visoravani mi vi prostranstvo vi ne pregazite a da oni nisu sa vama kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam oni će imati nagledu, kao da su sa vama, jer habese humul udr. Njih je zaustavilo, zaustavio, dakle, udr, odnosno uh, opravdanje, kako Rasulullah, a.s.v. ovdje, ovdje spomeno u, u ovom hadisu. Pazite kako Allah, subhanahu wa ta'ala, ovdje, dakle, ovaj spominje, uh, više načina jaspekata, odlikovanosti i, i ovaj vrijednosti onih koji se bore nad onima koji to, dakle, ne činje. Kaže prvo da ih je za jednu cilu deređu, ili stepen odlikovao. Zatim, ovaj uh, Allah je uh, odlikovao borce na onima koji se ne bore, koji sjede velikom nagradom i na kraju kaže velikim stepenima i ma, oprostom i rahmetom od Allaha subhanahu wa ta'ala će biti počašćeni, wa kjana Allahu gafura rahima. Ovo nam pojašnjava hadis Rasulullaha s.a.v. u kome stoji da je Rasulullah rekao inna fil janneti mi je koji derađe. Koje su to derađe? Koji su to stepeni za muđahidu za borce na Božjem putu? Kaže poslanik s.a.v. Zaista u džennetu ima 100 deređa. Sto stepeni koje je Allah priredio samo za muđahidu na Božjem putu. Kaže, bejne kulli deređetejnikema bejne sena i bol aru. Između dvije deređa je razlika kao i razdalena kao između nebesa i zemlje. Kao između nebesa, da ne 100 sto deređa. A tolika je razlika između dvije, između dvije deređa. Allahu subhanahu wa ta'ala je dobrota dakle neograničena i Allahu subhanahu wa ta'ala je dakle ovaj uh, milost također uh, takro, također neograničena i on subhanahu wa ta'ala daje uh, daje svojim robovima onoliko i onako ko to on želi wa ala, ala hoće. Zatim nakon toga Allah nam spominje propis hidjre propis hidjre jer je hidra također ibadet hidra je dobro delo djelo koje Allah subhanahu ta'ala voli. A to je preselavanje iz mjesta a, nevjerstva i kufra u mjesto imana, vjere, islama i vjerovog Allahovog, Allahovog vjerozakona. Onaj koji, primjer, radi, živi u nekom mjestu u kojem ne može da ispoljava Allahu vjeru javno, tajno i javno, svoje lične ibadete i javne opće ibadete, gdje mu nije dozvoljeno tu živi. Tada u tom momentu je obavezna hijjra, ostavljanje tog mjesta radi Allaha subhanahu wa ta'la i, i traženje nekog prostora i mjesta i sredine gdje se može slobodno ispoljavati Allahu subhanahu wa ta'la vjera. Tako da onaj primjera radi koji to ne učini, a bude u takvoj situaciji, pa mu u tim uh, u toj sredini okolnosti ne dozvoljavaju da da da obavi svoje obaveze prema prema vjeri i prema islamu i prema Allahu subhanahu wa taala neće imati a ne bude učinio hidru neće imati opravdanja kod Allaha kod Allaha subhanahu wa taala i zato <clears throat> Allah dželle kaže zaista kada im budu dušu uzimali meleki onima koji su sami sebi zulum učinili zbog čega su sami sebi zulum učinili zato što nisu hidru učinili zato što nijesu Hidžu, učinili, oni će ih upitati, fime kuntum, gdje ste bili, šta ste činili, gdje ste boravili, u kakvom se stanju vi bili, tome stično, šta je to što je vas odlikovalo od moga Božaca, oni će reći, bili smo poniženi na zemlji, a Meleki će im reći, zar nije, bila, zar nije Allahova zemlja prostrana, zašto niste tražili izlaz, na drugom nekom parčatu, Allahove subhanahu wa ta'ala, zemlje, a, njima će prebivalište biti džahennam, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a ružno je, ružno je to prebivalište. Dakle, ovdje se ovaj ajet je objavljen po pitanju skupine muslimana koji su ostali u Mekki. Primjera, radi Resulullah, nije od Meraka napustio Mekku. Dok je god ovaj, mogao da boravi u Mekki, on je boravio u Mekki i borio se i oslobađao i pozivao i tako dalje. Međutim kada je više opstanak i borba kuma ki bio nepodnošiv, nepodnošljiv i e nemoguć, onda inja Allah subhanahu wa ta taala hidžu učini obavezno. Svi su morali hidžu da učine. Obavezna, farz. im je dakle bila bila hidža. Međutim jedna skupina ashaba in muslimana koji su prihvatili islam ostali, ostali su u Mekki. Ostali su u Mekki i onda kada se je dogodio ovaj, sukob na Bedru, oni su ih povukli i uzeli sa sobom, mnogobožci. Tako da su šta? Tako da su ovaj oni u, na Bedru bili protiv Resulullaha Muhammada s.a.v. Uvećali su svojim prisustvom broj nevjernika, neprijatela Islama i e, muslimana. I onda primjera radi, kada su ih muslimani zarobili, oni su, oni su se opravdali tako opravdavali tako dalje, i onda je Allah subhanahu tala objavio ove ajete. Onda je Allah objavio ove ajete. Međutim, ovo je objavljeno zbog ovog događaja, ali ovaj ajet je općenit. Sve do sudnjeg dana. On važi za sva vremena, za sva mjesta, za sve generacije i tako dalje. Za sve generacije. Zbog toga je jako bitno, braćo moja draga, sredina gdje čovjek živi, ne može musliman svugdje da živi. Muslimano je zabranjeno da živi u nemuslimanskoj sredini. Ondje, među mnogoboštima, mušicima, gdje nema muslimanske sredine, gdje nema slobode i vjere, tu je zabranjeno muslimano da živi. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja se odričem svakog onog vjernika koji živi u mušičkoj sredini. U mušičkoj i mnogobožačkoj, dakle, Zašto? Zbog toga što, primjera, radi čovjek, vjera, vjer, ovaj muslimana u mnogobožačkoj ili nevjeroškoj sredini je uvijek pod znakom pitanja. Uvijek šta? Pod znakom pitanja. Zatim ovaj porodica. Zatim na taj način ti uvećavaš broj nemuslimana. Onda također, vrlo često ih pomažeš protiv muslimana. A sve su to stvari koje su muslimanu zabranjene koje su muslimani Zato je bitna sredina gdje muslimani žive. Zato je bitna ovaj, muslimanska sredina. Zato je bitan prostor gdje muslimani žive. I taj prostor je obaveza čuvati. I obaveza ga zaštititi svim legalnim, legitimnim, propisanim, dakle, ovaj zvostima i metodama Zbog čega? Zbog toga što na taj način čovjek čuva sebe, čuva svoju vjeru, čuva svoju porodicu, čuva ambijent i atmosferu gdje se može Allahu dželjahu ala slobodno i dostojanstveno vjera vjera ispoljavati. Za to primjera radi gdje še oni koji kažu nije bitno kako se zove neki prostor. Nije bitno gdje ćemo živjeti. Važno je i bitno je jer je u pitanju vjera. U pitanju je vjera i u pitanju je vjerski probiz vađib. Dakle, I zato dakle ovaj ajat nam je ovaj e, dokaz da je hidža jedan od ibadeta kada ona postane obavezna i ostaviti hidžu ne učiniti hidžu je veliki grijeh onda kada ona postane obavezna i zato primjer radi ljudi neće imati opravdanja zbog čega zbog toga što je Allah subhanahu wa taala ovu zernu učinio prostranom poslanik Muhammed sallallahu alejhi wasallam dakle u Mekki nije našao plodno tlo za davu za širenje i slava. Našao je u Medini. U Medini je napravio zajednicu, napravio je džamiju, jednu pa drugu napravio je i državu, napravio je dakle najbolju zajednicu i najbolju skupinu koja je ikada živila na zemarskoj kugli. Nije moglo u Mekke, moglo je u Medini. Zato je poslanik, a.s. onda je iz Medine osvojio i Meku. Oslobodio, dakle, i Meku ovaj, centar, centar glavni za Islam i za muslimane. Ovdje imaju, pazite, ovdje prema radnje ovaj ukor od meleka je jako ružan, jako težan, ne daj Boža da ga niko doživi. Zbog toga čovjek treba da se boji ovog ukor od meleka. Kada mu budu u dušu, vladivi, ja nisam mogu da klanjam, nisu mi dali, živio sam tako. Gdje si ti bio? Gdje si bio i šta si radio i zbog čega nisi malo truda, malo truda, dakle uložio da obezbijediš sebi prostor gdje ćeš, gdje ćeš, ovaj Allahu subhanahu wa ta'ala i badet, slobodno, bez ikakvih smetnja uh, obavljati i normalno svi oni koji su muhađri, koji su koji su uh, ovaj, uh, činili hijžru radi Allah subhanahu wa ta'ala i svoju vjeru spašavali bit će dokaz protiv ovih uh, zatim također ovdje nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o postojanju meleka postojanju meleka i vjerovanju meleke od ruknova imana ovdje Allah subhanahu wa Allah također izostavlja Isus samo slabe ljude i žene i djecu koji nisu znali puta. Nisu znali ni, nikakvog puta ili metoda ili sredstva da se izvuku iz te situacije koja je bila nepodnošljiva za a, muslimane. Oni će imati opravdanje kod Allaha subhanahu, subhanahu ta'ala. Oni koji su mogli, imali mogućnost na bilo koje naše spase, neće imati opravdanja. Allah će takvima oprositi, kaže Allah jalla wa ala, o ken Allahu batura rahima, zaista Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijehe i on, i on prašta i on je milostiv. Tatim, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ovaj uh, uh, spominje spominje ovaj također vidno siđer pa kaže, onaj koji učini hijžru na Allahovom putu, on će naći na zemlji mnogobrojne dunjalučke i vjerske koristi. I E, onaj koji izađe iz svoje kuće kao muhađir radi Allaha i poslanika i u ime Allaha i u ime vjere zatim ga na tom putu zatekne smrt Allahova nagrada mu je zagarantovana zaista Allah brašta grijehe i on, je, i on je dakle ovaj milostiv Allah se ovdje obavezao onima koji ostave nešto radi Allaha da će ima Allah to nadohnaditi zaista su ashabi Resulullah Muhammad a.s.a. E, Muhađira, najbolji primjer. Oni su ostavili me ostavili su kuće, ostavili su porodice, ostavili su dakle, svoje trgovine, svoje poslove, svoje zanati i tako dalje, svoj zavjećaj radi Allaha subhanahu wa ta'la i poslanike. Kada su došli u Medinu ništa nisu imali. Pa im je Allaha subhanahu wa ta'la dao zajednicu, pa im je dao Rasulullaha načelo, pa im je dao, dakle, e, dao im je državu, islamsku državu, dao im je islamsku povedu u Medini, Zašto? Zbog toga što su se, dakle, založili radi Allaha subhanahu wa ta'la. Allah im je subhanahu wa ta'la, dakle, to sve nadokradio. Na kraju im je upotpunio tu blagodat, pa im je i Meku dao. I Meku im je, dakle, ovaj, učinio slobodnom i, a, i dostupnom, jer su je oni cijelo vrijeme priželkivali. Jer je poslanih, sallallahu alaih sallam, tugovali za Meku. Pa su ashabi tugovali za Meku. Ovaj, jer su a, ashabi Rasulullah, sada što je bu Bekra i tako dalje, oni su... Uh, uh, bila ih je spopala uh, neka, neka vrsta, uh, dakle, bolesti u Medini jer i mi je ta Hava medinska odgovarala i tako dalje. Pa je poslanik Isasa molio Allah, Allahumma habibi lejna al-Medine tekehubbina meke'a u ašad, kao što je u vredosti ono su kod Bukhari muslima, Allahummoj omili um, nam Medinu kao što si nam omili o Ili još više, ili još više nam omili, dakle, ovaj uh, Medinu govori Rasulullah Muhammad, Muhammed, sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. wasallam. na tom putu ko izađe radi Allaha i poslanika muhameda sallallahu alaihi wasallam, na tom putu ga zade si dakve smrt, kaže Allah, subhanahu wa ta'la, imaće dakve, imaće uh, nagradu, na uh, kao da je upotpunio svoju hidžu i, ovaj, i ovaj ibadet, a zaista Allah je taj koji prašta grijehe i on je, i on je milostiv. Uh, Ovo nam sve govori, račo moja, da je, koliko je bitno i koliko uh, islam i naša vjera vodi računa o društvenim tokojima, o uređenju društva. Jer nije islam samo da ti dođeš u džamiju, da klanjaš, da, do, da poslušaš hodžu kako drži i drz i da izađeš da radi šta hoćeš. Ne. Nije to islam. To je dervišanski, ovaj pasivni islam sa kojim nema vjera Muhameda ništa. Muhameda nije donio takvu vjeru. I uzvišeni Allah nije objavio takve. Ne. Naša vjera jeste da se brinemo za prostor u kojem živimo, sredinu u kojoj živimo, da se brinemo o njoj, da popravljamo društvo, da popravljamo prije svega našu porodicu, našu zajednicu, naš komšilu. I ljude na svim mjestima i u svim segmentima društva da ih popravljamo, da ih upućujemo, da imamo svoje zastupnike na svakom mjestu, muslimane Allahove وعلا, robove koji se Allah subhanahu wa ta'ala boje koji će zaštititi i koji će obezbijediti siguran prostor za islam i za muslimane jer ako ti ne obezbidiš siguran prostor van džamije ni džamije ti neće ostati sigurno jel? to je logično i to je nešto što je apsolutno, apsolutno ispravno i zbog toga vraću moja draga vidite cijela sura enisa žene tako se zove sura, ali ona od početka do kraja govori o uređenju muslimanskog društva. Društva gdje muslimani žive. Moraju muslimani voditi računa o svome društvu. Moraju voditi računa a, kakve su nam škole, kakve su nam institucije, kakve su nam bolnice, kakve su nam ulice, kakve su nam dućani. Sve to je jako bitno da bude uređeno po principima Allahove vjere, poštenja, karakter naše tradicije dakve nekih normalnih ljudskih principa i propisa kako bi odseinani mogli normalno živ da ovaj žive idu se sigurno i da se sigurno oćečaju i da god da se nađe nađu e, u protivnom u protivnom, koliko to ne mogu na jedno mjesto obaveza im je hidža obaveza im je hidža pogledajte koliki se napor i kolika se pažnja ovdje dakve posvjećuje ostvarivanju ostvarivanju sigurno sigurnog društva odnosno ovaj uh, sredine u kojoj će muslimani moći slobodno slobodno da живе. Molim Allahu subhanahu wa u tom smislu da nas pomogne da da nam Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj uh, njegovu vjeru usvatamo i razumijemo onako onako kakva kakva ona i jeste. Molim Allahu subhanahu wa da pomogne iskrene lude i molim Allahu subhanahu wa da nas sve uputi na pravi put. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da uzdigne istam muslimane i onaj koji se bori na, njegov, na njegovom njegovom putu. امي يا رب لقمة العيش الحمد لله والشكر والسلام